Ти ж не забудь Олександре Дмитровичу сказати Леніну, що коли прийматимуть новий закон про продподаток, то щоб, знаться, не стригли всіх під один гребінець куркулів, можна оподаткувати і на 20-25 пудів, не візьме їх грець, середняків, звісно, менше, а деяку бідноту і зовсім звільнити від хлібного податку. «Який там у бідняка хліб призлидня? Ні конячки, ні плужка. Засіяти земельки гаразд немає чим. Беруться трохи в силу, а тоді вже той підсоблять державі. Своя ж вона, хоч і біднувата зараз. Обов'язково скажу, усміхнувся Цюрупа, я бачу, що ви стоїте за класовий підхід. А як же, на те ж революцію робили. І ще прохання в нас». «Щоб машини на село дали, та краму всякого, обносився народ, латками світить, і про це скажу». «Ну, то будьте здорові!» Попрощався з привітними господарями і гайнув на вокзал. Подався ранком на роботу і Олександр Дмитрович. В о й ранку зайшов в до Леніна подав викладені ним пропозиції про відміну продрозверстки і впровадження продподатку. Володимир Ілліч швидко прочитав списані сторінки, похвалив за ясність думки, за глибину і простоту викладу. А ви, батеньку, по всьому селюк, добре знаєте душу хлібороба. Все прекрасно обґрунтували. Ви, можна сказати, гармонійно поєднуєте в собі і хлібороба, і пролетаря. Я радий, що у нас такий нарком. Ви знаєте, Володимире Іллічу, признався щиро цірупа, мені допоміг все це написати мій один земляк, який учора завітав до мене з Херсонщини. Він і вам кланявся, і Надії Костянтинівні. Після вчорашньої розмови з ним, я сьогодні ранком дещо переписав наново, особливо розділи про землю і хліб, про класовий підхід в оподаткуванні. «Та це ж прекрасно! Жаль, що я не зміг поговорити з вашим земляком. Пробачте, а звідки він знає Надію Костянтинівну?» – дивувався Ленін. «Давні справи», – усміхнувся Цюрупа. «Ще коли я був агентом Іскри, ми переправляли нашу газету з Єгипту на Україну за допомогою Надії Костянтинівни. У тій справі брали участь мої брати-матроси. З ними служив і мій земляк Золешок». Степан Холоденко, якого це громада і послав до Москви ходаком. То він, видно, чоловік бувалий. Це добре, коли такі люди беруться господарювати на землі. Тоді ми вже, напевно, будемо з хлібом. А щодо продрозверстки, то, звісно, ми знаємо, що продрозверстка – це не ідеал, а гірка і сумна необхідність, до якої ми змушені були вдатися, аби здолати ворогів. Ну, а тепер ми виходимо на широку і ясну дорогу над землею мир, хоч перемога наша здобута нелегкою ціною. Ви, Олександр Дмитровичу, обов'язково напишіть про все це товаришу Холоденку, як тільки ми приймемо рішення на Десятому партійному з'їзді про те, що ми взяли до уваги і його думки. Обов'язково напишу Володимиру Єллічу. І від мене привіт передайте своєму землякові. І Цірупа таки написав листа в рідні Олешки» до свого земляка. Було це ранніє весни, коли Україна засівала поля, над якими вперше наривли гармати, стояла тиха теплінь. Десь через місяць і відповідь прийшла. Писав Степан Холоденко, що вся громада дякує за мудрі рішення партійного з'їзду і за закон, який прийняв радянський уряд. Ділився радістю, що вже наливається колосом хліба на Херсонщині. Буде урожай на славу. А ще прислав Степан Гервасєвич наркому мішечок сухарів і просив вибачити за таку посилку, бо ж хотів зробити приємність дітям, яким сподобалося взимку його сухарі від зайця. У торбиноці надіслав степову траву, яка називається «Іван-чай», і радив заварювати нею окріп, хвалив, що дуже корисна ця пахуча трава. Трава справді пахла на всю квартиру, ніби сюди прилетіли південні вітри з Херсонщини і принесли з собою пахощі рідних степів. І від того хотілося цю рупі полинути туди, до Голубого Дніпра, до широкого степу, до тихих Олешківських садів на стежки свого дитинства. Та ба, не відпускала робота. Мене ще десяток років, і він таки повернеться сюди, в добрій пам'яті народній. І його простим іменем назвуть люди старі Олешки, які віднині назавжди називатимуть Цюрупинськ, Предніпровське місто оновленого Хліборобського краю і шумітиме в степах за Цюрубинськом, наливатиметься зерном і колосом до рідний колос, і широке безмежне хлібне море хлюпатиме в голубий небокрай, і щороку оновлятиметься та земна краса як одвічний пам'ятник першому Ленінському. Наркому хліба Політрук мого дитинства. Три високих зелених явори шумлять на сільському майдані. Коли набігає вітер, вони гнуться розгойденим верхів'ям, припадаючи один до одного, мов хочуть обнятися зеленими руками три рідних брати, шелестять таємничим шумом, ніби розповідаючи давню казку. Багато весен пронеслось ключами журавлиними Над їхніми кучерявими головами І кожного разу все вище і вище Підіймались в ясну блакить, ружні верхів'я потячи на вітрах про те, що сталося колись Давно-давно Мені тоді було 10 літ Зимою ходив до школи А коли починалася весна Мисільські хлопчики залишали книжки і проходили вже іншу науку біля отари і череди, пасли свою худобу неподалік від села на вигорілій, стоптаній толоці коло Голинищ. хоч верст за п'ять розкинувся великий ліс, який у народі звали Дубиною, де росли буйні трави і біля лісових озер, і на галявинах. Але ось уже третій рік там орудувала банда ганяючи страх на всю округу. Де вже було поткнутися туди бідняцьким пастушкам, батьки яких уперше за довге життя при допомозі ревкому придбали корівок? Весною того пам'ятного 1921 року, як тільки зійшов сніг і перша зелена травиця не сміло пробилась на горбочках з огрітою сонцем царини, вигнали ми своїх зголоднілих за зиму корівок на пашу.